Оголошена комуністами свобода підприємництва, а потім і розпад імперії дали змогу всім, хто мав найменшу волю і енергію, заробити перші гроші. Тоді це було зовсім не складно. Сапулин чоловік швидко доріз до господаря престижного автосалону, і, як врешті, з'ясувалося, деякий час парився в сауні разом зі мною та нашою компанією. Але випливло це зовсім випадково. Ми з Катькою зненацька зустрілися на вулиці та якимось дивом упізнали одне одного. Точніше, це вона мене впізнала. А я довго не міг повірити, що оте русяво блякле дівчисько, схоже на Богомола, могло перетворитися на ефектну фігуристу шатенку, яскраву представницю тієї породи українок, які саме у 30-40 років досягають піку своєї жіночої привабливості. Худорляве і велицювате колись обличчя дивним чином округлилося, а риси набули чуттєвої плавності». Тільки посмішка зберігала знайомий з дитинства відтінок іронії і таємної жіночої мудрості. Щоправда, тоді у виконанні школярки вона сприймалася швидше як кривляння. Мабуть, саме тому Катька ніколи не була популярним персонажем серед справлих романтиків хлопчиків. Але те, що ця сама посмішка здатна була зробити з чоловіками тепер, більш ніж достатньо компенсувало колишній невдачі. Тож, остаточно упізнавшись і віддавши Данину традиційним «Ти де?» та «Ти як?», ми раптом зрозуміли, що спілкуємося фактично вже більше року, тільки заочно, через треті руки. «Він мені каже, Серьога, Серйога, думаю, що то за Серьо? А то ти!» Пізніше її чоловік, не здолавши крутий поворот бізнесу, остаточно знайшов істину на дні гранчака – Проте Катька, навчена маминими матримоніальними помилками, не стала чекати на заїзд же щастя, а натомість просто вчепилася за життя не тільки двома руками, але й тридцятьма двома зубами. З того часу наші шляхи ще кілька разів перетиналися, а три роки тому стосунки переросли у серйозні, тобто службові. Я директор, вона заступник. І знов-таки це відбулося завдяки випадку. Нафтову компанію, в якій працювала Сапула, погромили за контрабанду. Почалося слідство. Керівництво компанії, мажорні синки, щойно запахло горілим, розсварилися та розлетілися, а розгрібати ситуацію залишили середню ланку менеджерів і бухгалтерів. Ми зустрілися у Подільській кав'ярні, за Катькою тоді їздили дві машини зовнішнього спостереження. Побачивши таку картину, я оцінив ступінь відповідальності своєї однокласниці і запропонував перейти до мене, відсидітись трохи. Звісно, Катька до нафтових махінацій була при шийкобилі хвіст. Менти водили її у надії вийти на колишнє керівництво. Я навів відповідні довідки одразу після розмови. Тож зовнішнє спостереження мусило зосередитися на більш перспективних об'єктах, а я натомість отримав надійного, загартованого і вдячного помічника. Не аби що у наш складний час. Погодьтеся. Тоді, до речі, теж був травень, теплий та сонячний, як зараз. Почекавши, поки за спиною заступниці закриються двері, я взяв до рук журнал з записами хмаринки. Це ж треба. І ще один жіночий феномен. Цікаво, в яких, на її думку, треба бути в стосунках з чоловіком, щоб погодитися взяти у нього яблуко? Це вже щось з іншої епохи. 19 століття. Не чекав. У Веремії секретарок, котрих наймала і тут таки звільняла безжальна сапула, Ця була першою, якій вдалося мене здивувати. Чесно кажучи, я гадав, що подібних екземплярів вже не випускають у цей цинічний світ. Знаючи Катьку не перший день, я розумів. Попри директорське покровительство, навряд чи тепер Хмаринка надовго затримається у нас у офісі. Тому вирішив зберегти журнал на пам'ять. У моїх шухлядах не дуже тісно від документів, бо намагаюся не залишати зайвих доказів, хоча іноді дозволяю собі збирати дрібнички на згадку про минуле. Сторонньому це нічого не скаже, а втаємничена людина, дивлячись на них, може пригадати значно більше, ніж з будь-якого офіційного документа. От і цей журнал хай лежить собі, колись буде вільна хвилинка, почитаю. А може дарма вона його конфіскувала? Хай би собі дитина писала, а ми ввечері перечитували, дивилися на себе сторонніми очима. Така собі психотерапія, профілактика перетворення на старих пердунів. Мої філософські думки було перервано раптово і безжально. Без будь-якого попередження двері кабінету розчахнулися, і на порозі виріс чоловік з валізкою дипломатом у дорогих окулярах та зі сліпучою іноземною посмішкою на обличчі. «Здравствуйте!» – радісно вимовив він, незвично акцентуючи приголосні. «Доброго здоров'я!» – я кинул поглядом повз візитера у приймальню, намагаючись зрозуміти, яким чином він потрапив до кабінету, і чому це ніхто не попередив мене про відвідини. Але відповіді не знайшов. «Меня зовут Леон Бердічевский, я гражданин Соединенных Штатов». Відрекомендувавшись таким чином, візитер вільною від дипломата рукою поліз у внутрішню кишеню піджака, видобув звідти паспорт з лисим орлом на обкладинці, поклав на стіл. «Дуже приємно», – сухо кивнув я, залишаючись у кріслі. «Ні, ви посмотрите, посмотрите», – наполягав гість, показуючи бік свого документа, а коли я залишився незворушним, Сам вступив крок уперед, відкрив документ на сторінці з фотографією і обернув до мене. Зрозуміло, ще раз кивнув я. Мій паспорт теж показати. Що ви, шо ви? документ хутко зник у кишені. Пан Сергій, мені вас рекомендували серйозні люди. Я почну і прийшов з документом, тому що я теж серйозний чоловік. Сідайте, зітхнув я і гукнув принишку приймальню. Зачиніть, будь ласка, двері. Поки Хмаринка йшла виконувати моє прохання. Американський громадянин вмостився на стільці і не відмовив собі у задоволенні обернутися та помилуватися стрункою секретарчиною фігуркою. Яка кобіта! поцокав він язиком. Я довго жив у Львові, так я вам скажу, таких дівчаток, як тут, ви не найдете навіть в Америке. Поведінка його цілком відповідала всьому американському образу, який нагадував дядька Сема з карикатур. Гачкуватий ніс, срібні поріділі кучері та фактурні зморшки на сухуватому обличчі. Хіба що ноги він на стіл не закинув, мабуть, все-таки нітився. Я вас уважно слухаю. Бюрократичні інтонації інколи придаються і нам, бізнесменам, для того, щоб ставити людей на місце. Да, так от. Шановний пане Сергію. Він був явно задоволений вдалим застосуванням складного кличного відмінка. Мені сказали, що ви можете вирішити кое що в міністерстві. Дійсно, в міністерстві я можу дещо вирішити. Навіть не дещо, а практично все, що можна вирішити. Але хвалитися такими речами – остання справа. Тому я у відповідь тільки повторив. Я вас слухаю. Він посміхнувся так широко, наче почув благу вість. Прекрасно, чудово. Хоч я і давно живу в Америці, тут, так сказати, у Ненці залишились кое-какі бізнесові інтереси. Якраз по лінії вашого міністерства. Знаєте, там всякі дрібниці, недоплачені збори, внески там ліцензію не переоформляють, а робота ж надо, ви же розумієте. Я чудово розумів. Бордель з платежами, які ми отримали у спадок від попереднього міністра, був неймовірним. Але це питання можна, а головне, треба було вирішити без мене. Пане Леоне, можна я вас так буду називати? Звичайно, авжеж, ж, я люблю українську мову з самого детства. Так от, пане Леоне, вам треба вийти з мого офісу, обійти будинок, там побачите парадний вхід до міністерства, піднімаєтеся на шостий поверх. Він замахав руками. Пане Сергію, ви мене не поняли. Я не хочу йти в міністерство. Я хочу їм діло з приличним чоловіком. А разве там приличні люди? Шлях би їх трафіл, як кажуть, во Львові. Ви серйозний чоловік, я серйозний чоловік, нам треба договоритися». Подібні відвідувачі насправді не були рідкістю. «У нашій чудовій країні люди не можуть повірити, що все можна зробити з парадних дверей, ні про що, ні з ким не домовляючись. Вони переконані, що повинні особисто ходити до кабінетів, багатозначно підморгувати і обіцяти відкати, інакше справа виглядає ненадійною. Але я притримуюся кардинально іншої ідеології». І тому, коли отримав можливість попрацювати з фінансовими потоками міністерства, одразу поставив справу так, щоб на корню вивести традиційні шепотіння на вушко, писання на папірцях циферок з багатьма нулями та передавання пухки конвертів під столом. Фінансові схеми, які ми з Сапулою розробили для взаємозаліків, зборів та офіційних платежів, були абсолютно чистими і давали заробити усім – і бюджету, і бізнесменам, і чиновникам, і високим покровителям – Ще мені чесно кажучи трохи залишилося. Пане Леоне, я гарантую, що особисто прослідкую за ходом ваших документів, але вам все одно доведеться офіційно звернутися до спеціалізованого підприємства при міністерстві. Воно для того і створене, щоб розбиратися з боргами та заліками. Ні, ви мене обіжаєте!» Гість не хотів нічого розуміти. З незмінною усмішкою на вустах він товк і товк своє що хоче домовлятися виключно зі мною, бо ми серйозні люди і таке інше. Ви розумієте, про що ви говорите? Там 20 мільйонів, а ви предлагаєте мені договарюватися з секретаршами. Я вперто стояв на своєму, хоча, чесно кажучи, за таку суму і справді міг би взяти клопіт на себе. Але чимось цей Леон мене тривожив. Хай краще йде та зваблює директора спецпідприємства. Той любить подібних персонажів і мліє від американських паспортів. Ні, пане Сергію, я отсюда не уйду, поки ми не договорімся». З цими словами гість раптом витяг з-під стола свою валізку, поклав переді мною і клацнув замками. «Вот у чом йде справа. Тут 200 тисяч доларів, або як у нас говорять, баксов. Куди мені їх нести? В міністерство?» У валізці пачка до пачки лежали 100-доларові купюри. Я прикинув на окові справді 200 тисяч, повний дипломат. Впіймав себе на бажанні простягнути руку та принаймні перевірити пачки, чи справжні. Але одразу зупинився. Якщо торкнуся цих грошей, то вже не зможу відмовити. А що відмовити треба, тепер уже не сумнівався. Надто ефектний номер. Я таких не люблю. А гроші ці все одно ніде не дінуться. Пане Леоне, я вам руським... Тобто, пробачте, українською мовою пояснюю. Це не наш метод. Я обіцяю, що особисто прослідкую за вашою справою, але платити будете, як всі, офіційно, за договорами. Ми в такі ігри не граємо. Послушайте, шановний, які ігри? Що ви смієтесь? Тут 200 тисяч доларів. Я намагався не дивитися на купюри, хоч це не так вже й легко. Все-таки гіпнотизм великих сум існує». Пальці американського гостя, прикрашені двома золотими перснями, пробіглися пачками, загинаючи їх, щоб купюри похрустіли одна за одною, і чим більше враження це справляло, тим більше випрямлялася моя спина. Цього артиста треба було послати подалі. Без варіантів. Побачивши, що ефект від шоу мінімальний, візитер теж виструнчився. Окей, ілі, як говорять у Львові, гаразд. Кришка валізки повільно зачинилася, замки акуратно клацнули. Я не самохід, зітхнув. «Окей, якщо ви не хочете мене понять, я тоді оставляю цей дипломат вам, а ви вже робите з ним, що хочете, хоч викиньте». «При всій повазі, пане Леоне, я не дозволю залишати в мене чужі речі. Пробачте, але нічого не вийде». «Ну що ви за людина, пане Сергію? Що значить «не вийде»? Тоді я положу його на пороги, і ви заберете, коли будете йти домой». Він знову повільно, театральним жестом підняв валізку, зважив у руці і пішов до виходу, озираючись через плече. Якби він підморгнув, я міг би сприйняти все за жарт. Але обличчя американця зробилося абсолютно серйозним. Зникла навіть звична білозуба посмішка. Усім своїм виглядом він демонстрував, що жартувати не збирається. Я мовчки спостерігав за гостем, що повільно пройшов через приймальню, ще раз озирнувся на мене, потім кивнув секретарці, прочинив двері на вулицю і демонстративно поставив свою валізку біля порога, ще раз прослідкувавши за напрямом мого погляду. Злегка кивнув, немов запрошуючи, і пішов донизу бетонними сходинками».